Ahmagabetzea eta ururte bat geroago izenarekin antolatua izan da hiru eguneko foroa. oftirral gauean ideki da beraz eztabaida, viktimen gaiarekin hortaraako hainbat gomita abilu iraganari ganari auge eginz etorkizuna eraikitzeko, gomita hauen artean, Juliaen Mendoza, hore eta ejeteriako auzapeza da bere egian alderdi gutien arteko adostasun bat lotu Biktima guziei, barkamena eskatuz eta elkahizketa zabalduz txentsibilitate guzien artean, horeretan egindakoa haintzindaria izan dela uste duen galde egin diogu. Bueno, ni beti dut... Eh gustandute ez dakite eredu edo ez eredu ni dute bakoitzak eta herri bakoitza bere realitate propioaren arabera jardun behar duela eta ez daude realitate berdinak ez da herri desberdinetan ere ezta euskal herria txikia izanik ere ni gustate realitateak e, desberdinak direna mailo negia dena da ematen ari dela momentu honetan e, bakegintzan alorrean eta bizikietzen alorrean segurazki urrats e, sendoak ematen ari dela gehiago herrietatik beste maila batzuetati baino eta gero eta erri gehiago dira dinamika hauetan sartzen ari ienak, eta hori nik usteetan inportanta dela, inportanta eta, eta positiboa. Nik Udalak sartzen dituanean e, ingonuka erlazio bat Udala eta Gizarte Zibilia. E, udalazkenan erritarren gatik ertuen dagoen instituzioa da, eta beraz, e, ustean dut bereziki gertatzen ari betikan eta Gizarte zibiletik ematen ari dela bakaintzaren alorrean urratsak emateko gogoa eta, eta hori erakusten ari da. Nik ere egingo nuke konparaketa bat segurazki iparraldean gertatuenarekin eta desarmearen edo armagabetzaren kontua dela eta ba, gizarte zibilak izan duen protagonismoarekin, ez? Ez da bakarik iparraldean gertatzen ari, naizte iparraldeak lesio handia eman digu baita ere goaldeari, baizik eta niko esango nuke gertatzen ari dela orokorran Euskal Herriko herri desborrietan ba, herrietatik e, Urratsak eman nahi dira eta beti gorako mugimendu bat ere eraikitzen nahi dira. Bueno, nik ere aipatu nahi dut gure herrian gertatutakoa prozesu bat dela eta prozesuak bere gora berak dituela. Hau da, emaitzak, e, ikusten diren emaitzak positiuak badira ere horrek ez du esan nahi bilbide guzia e, erresa izan denik, baizik eta arazoak ere e, tartean egon dira konplikazioak izan ditugu, gure arteko estabaidak ere izan ditugu, baina nik usteet, importantena da prozesu bezala hori begiratzea, prozesua bera, eta gure bueno, gatazke ondorioetan aditu aden persona batek esaten duen bezala, prozesuari aterkia jarri bat saio, prozesua bat ezteko, eta hori saiatu dure egiten, eta nik usteet, duen bertuterik agundiene izan dela, krisietatik ere ateratzen jakin izan dugula, baina maena eko nuke ad, argi utzi, gauzak ez direla hain errazak gero argazkietan ikuste dian bezala. Gure artean ere izan ditu gula ba, bueno, ba, ikuspegi desberdinak eta saiatu berala ikuspegi guzioiek ba, modu batean edo bestean e, e, elkarre ulertzen eta elkarra dozten. Urokorkigit zuen desmartxaz zen izan da? Bueno, gure herria gatazka asko sufritutako herria izan da. Gure herria bere garaian Euskal Herriko Belfast bezala ezaguna izan zen. Ez? Eta, eta nik uste dut gertatu, gertatu dena ez dakitagian horregatik izan den, baina segurazki behar bat bazegoen gure herrian horrelako urratxak emateko. Eta gainera gure herria ere osoan itza da, gure herria bere soziologiaan itza da, baita ere esango nuke irigintza arlotik ere osoan anitza dela, bere gara emigrazioa e, izandako e, herria izan dela, Eta segurazki kontestu guzi horrek behartu gaitu ba, urratsak ematera, oso argi genuen urratxoriek eman behar genitula, etorkizuneko belaunaldiak jokoan zeudela, eta bakegintzen alorrean ezinbestekoa direla erabateko adostasunak e, e, lortzea. Ez dago aukerarik bakegintzen aurrera egiterik ez bada adostasunaren bitarten, eta nik usteak gure artean oso argi egon zela ziratik hori edo ados gaude, edo urratxik estu guen baten. Orduan, eman ditugun urratxak, beti izan dira erabatekoa doztazu. Jesus Mari Muzika etikako erakaslea izan da, eta Jose Mari Korta, etak erailt zuenaren laguna ere, bere ikus moldea eman digu, biktima guzien ezagupenari begira. Nik biktima horrok, pentsatzen dut, biktima dela injustizia baten ondorioz, hil edo sufritu, ingurubei sufritu arazi diena eta ne galeko, ne karmen egin, lehen ere egon namaz, eh? ez dut inolako problemarik. Berari, aita era inkustan hil batzioten, eh? laguna bezala, xe, nik ze arrazu ekiko dugu, beste gero, horietako norbaitek ez dut ez, pentsatzen, baina ikuspegi e, e, e, bat emango gobalu, nik konforme ez den gokena, ez da baina bera, hauegen problemarik inolakorik, ez? Nik hain zuzen, jakin nuenean beste bila zein ziren, baietza emate erresako izan zitza. Garbizitzaren e, pausua egitenari da gau hemen foroan eta Zuk nola nola ikusten duzu geroa ze dira orain e, neuji uhhat handiak egitekoak direnak e, biktimena zapahte. noski zean presoen eskubidak erspetatu behar dira familiarenak eta zerresanik ez, hori or, hori garbi baina nik ikuste dituten, arriskun nagusienak biziki detzen baddakitu zeinzuk diren batzutan, ez dutela garbi ikusten egiazko nahia dagoenik egiazko nahia da, nik inguruko egenea, alegin guztia egiten dut konbibentzie egokie egiten dut, alegita, alegin guztia egiten dut, hitzak neurtu egiten ditut, egia beldurri gabe esaten dut a, belduraren isiltasunak inditu iten dut eta gero, beste bat oso oso importantea birrezkuratzen dut errespetoaren isiltasuna alegita nek biktima bakar bati ez inolako minik erantzi nahi, inola ere. Orduan, kontuk atera behar ditut, zerrekin tza eginditzak edan eta zerrez eta zeitzuk nola egin behar ditudan. Horretaz aparte beste bikeska bi dazkat importanteak. Aurrera goaz, eh? Haina makalegi bikeska da. Jendea fanatismoa gainditzen ari da, baina indiferentziera erortzeko arrisko handia dago. Eta bestea da... Fanatismoa gaindituta ere, batez ere gazteen egin eskakintasunan agusitzen badimada. Nei hori, nik hortaz ez takit ezer. Hordiak, bilak, bai indiferentziak, eta bai eskakintasunak egiazko bizikideza sufritu duten egin iaia ia zinezko egiten dute. Hortuan, kontu hondi geuki behar dugu, eza, indiferentzian erortzen dena, zemateneko erantzukizuna daukan adierazten. Eta eskakintasunik izan ez deden, Errelato plurala izango da gauza batutan sentimentu eta hor daude, baina errelato egiazko bat eta garbi bat egiten saiatu egin behar dugu. Karmen Galdeano bera galek hildako Xabier Galdeanoren alabada, bere lekukota sunua emaitera urbildu zen forora, hasteko bera ere biktima bezala ezagutua sentitzen hoteden galde egin diogu. Ez, ez batz. A ber, e, gal nori izan san eta gal diru publikoarekin eta estatuak antolatu zuela eta ez dut oraindik entzun. E, naiz eta denak jakin eta denak emantzate eh euki, eh desde luego Espainiako gobernutik inork ez du onartu diru publiko arabila izan dutela e, gal eta gure zen sanitartekoak e, erailtzeko, ez? Inork ez du esan, eta bueno, espero dut igual ere egunen batean Esateaz, gure egia, gure justizia hori da, ez daukagu, ez daukagu esteri eguk, ez dugu nahi espetzeratzea eta espetzean usteldu daitezen, e, orduan e, aginduzutenak, ez? Ez guk asko aratago goaz, guk, e, egia nahi dugu, beintzat, e, jakitea zer gertatu izan-san, eta gile horrekin, ba, nik uste dute, lasa egiltuko garela, eta eta desdelo ez dugu usteltzerik espetzean. E, telebista nahi beste txuten ditugu beste biktima hau ematen dieten oiei ere bagurea aportatzeko. E, go, aportatu nahi dugu, ez dugu berri berrepikatzerik nahi guri gertatu zaiguna eta uste dute gizarteak ulertu behar duela gizartea berakin behar duela askenean elkar bizitza eta gu gure artean moldatu bagara aurrera egiteko eta respetuos eta eta gure egiak eta elkartrukatzeko gizarteak ere ejerzio hori egin beharko du eta eta espero dut ba batean egiteaz. ez nik egin esan eske ezint dut ulertu nola bizi daiteken gorroto gorroto horrekin e, ulertezina iruditzen zait. hasiera e, batean e, os gorrotoa ulertu ezin horretan zara alzara, ez? baina urte asko pasatu dira ja, gure kasuan, best, berain kasuan eh, ere bai, eta ez luga, aurrera behiratu behar dugu. Horrekin ez dugu, ez, ezke, pertsona moduan e, ezin da horrela bizitzea. Nik ikusten dugu ganean dugu, ezke, daik nola posibleren gorrotu eta mendeku gogo horrekin eh, bizitzea. Dakit, ez ari buruan sartzen, ez dugu, eta bueno, guk ez dugu horrela bizi izan, gure seme alaei ez diego horlakorik rez trasladatu, eta ez ez din dugu ulertu. Ullertezina da, nigusteta eein pertsona pertsona haintzat ez biktima batentzat. Txo bat Txobat, mugitzen dela sentitzen duzu orain, Bai, bueno, aquí esan, eh, gu biktimenen puntutik eh, oraindela eh, urtetik ona ere nabaritzen dugu gauzak aldatzen, e, aldatzen direla, eh. Gofores berdinetan parte hartzen e, ari gara eta eta baino nabaritzen da, ba gu hasieran eskezginen existitzen. Eta orain bentsat, inor ezindu katu ezistitzen e, garenik, ez? Foroetan aukera ematen zaigu e, egiteko eta gure testigantzak emateko eta egiori hor dagoela inork ezindigu, ez digu katzen inor, ja, ez? Orduan ja, bentsat beste pausutzu bat ez ezistitzetik, bentsat ezistitzera, ez, bintzat, ez? Onart, onartzera, ez ofizialki, hori badakigu gehiago kostatuko dela, baina bai bueno, ba, poliki poliki, bai eusko jorlaritzatik, bai gizarte foro ezberdinetan, Ez dugu borrakatu behar gure existentzia, hori guretzako oso, oso pausua handia da. ez. Eh? Gero ja, oraindu pausua asko falta direla? Bueno, espero dugu ja, bengo etakea egin behar duen aldarrik apena egin da, haitzak iarik ezeukitzea pues, eh, gaur bertan presoak ekarri dituzten moduan, pues, eh, estatu espainolak ere eh, askenean pausuak ematen ez? Eh?